Əzrət Zeynəb Salamullahın xütbəsi Bəşir İbni Hüzeym Əsədi deyir, Əmir Əl-Möminin Əleyhisselamın qızı Zeynəb Salamullahı gördüm. Allaha and olsun, ömrüm boyu ondan natiq bir qadın görməmişdim. Elə bil ki, Əli Əleyhisselamın sözləri onun dilindən söylənilirdi. Nacəhan əsirlərin içərsindən Zeynəb Salamullah Küfəlilərin sakit olmalarını işarə etdi. Nəfəslər sinələrdə həbs olundu. Dəvələrin boynundan asılmış dəmir zəncirlərin cingilti səsləri kəsildi. O, Alime xanım, sözə başladı. Zeynəb salamullah mütəal Allaha həmd edəndən, Mühəmməd Rəsulollaha və onun pak övladlarına salavat salam göndərəndən sonra buyurdu. Ey küfəlilər, ey hiləgər və riakar cemaat. siz bizə görə ağlıyırsız? Hələ bizim gözlərimiz ağlardır və ahın aləmiz sona çətmıyıb. Siz saçlarını qəşənk daryan, sonra isə örüklərinin hamısını açıb bir-birinə qarışdıran dəli arvadları oxşuyursuz. Siz əvvəldə məkir və hilə ilə saçlarınızı möhkəm hördünüz. Sonra isə açdınız. İçinizdə yalandan, xudbinlikdən, fitnə fəsaddan, düşmənçilikdən başqa bir şey yoxdur. Siz kənizlər kimi yaltaq, düşmənlər təki ilə gərsiniz. Siz zibillikdə bitən bitkilər kimisiz. Siz qəbirlərə ziynət vurulmuş gümüş kimisiz. Doğurdan da, ahirətiniz üçün nə pis azüqə toplamısız. Çünki Allahı qəzəbləndirmiş, özünüz üçün əbədi əzab hazırlamışsınız. Bizi öldürəndən sonra hamımıza ağlayırsınız? Bəli, Allaha and olsun ki, ağlamağa layıq siz. Çox ağlayıb, az gülün. Çünki siz öz adınıza elə əbədi rüsvayçılıq damqası vurmuşsun ki, heç bir su ilə pak eləyə bilməzsiniz. Bilməlisiz ki, çox pis günaha batıb, qiyamətiniz üçün çox pis ağzüqə hazırlamısınız. Ölüm olsun sizə! Allahın rəhmətindən uzaq olasız! Sizin səyləriniz ümitsizliyə sarıq etdi və əlləriniz ziyankar oldu. Sizin bu alveriniz özünüz üçün ziyanla dolu olan zərərə çevrildi. Həqiqətən, Allah'ın gəzəbinə düşər oldunuz və xarlıq, zillət sizi bürüyübdür. Vay olsun sizə ey Qufə cəmaatı. Heç bilirsizmi ki, Rəsulullahın hansı ciyər parəsini parçalamısız? Onun hansı ismet həremlərinin pərdəsini çölə salıb əsir etmişisiz? Onun hansı qanını yerə tökmüsüz? Heç bilirsizmi ki, peyğəmbərin hansı hörmətini tapdalamısız? Hansı iğrənc və yaramaz hərəkətlərə mürtəkib olmusuz? Sizin etdiyiniz böyük və misilsiz zülümləriniz yeri göyü bürümüşdür. Heç bundan xəbəriniz mı? Siz asimanların qan ağlamasına təcüb eləyirsiniz? Amma bilin ki, əzabınız xarədici və şiddətli tərzdə olacaq. Əmin gün heç kəs sizə kömək etməyəcək. Bəs Allahın sizə verdiyi bu möhlətdən pis istifadə eləyib öz həddinizi aşmayın. Çünki Allah taala günahkarları cəzalandırmaqda heç vaxt tələsmir. O, intiqam vaxtının keçib getməsindən heç də qorxmur. Allah taala günahkarları gec-tez cəzalandıracaq. Ravi deyir, Allaha and olsun tələsmir. Küfəlilər Zeynəbin bu çıxışını eşilərkən heyrət içində qərq olub ağlayırdılar. Barmaqlarını dişləri arasına alıb, donub qalmışdılar. Mənim yanımda qoca bir kişi durmuşdu. Onun göz yaşı saqqalını islatmışdı. Qoca kişi hönkür-hönkür ağlayır və deyirdi, Atam-anam sizə qurban olsun, sizin qocalarınız ən yaxşı qoca, cavanlarınız ən yaxşı cavan, Qadınlarınız ən yaxşı qadın, haq sülaləniz ən yaxşı sülalədir ki, heç vaxt məqlub olmazlar.